وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته بلا يوم الدين ما أعلم منه بذكر الله untuk seekor yang dikasihi Allah. Apa khabar dan mutu? Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam ini kita mulakan kuliah kita yang pertama di masjid ini. Tengok dulu kalau sambutan baik kita buat setiap bulan. Kalau sambutan tak apa baik kita jadi dua bulan sekali sudahlah. Insyaallah malam ini kita test market dulu. Tengok macam mana sambutan keleng lama punya. Kalau so, sambutan dia baik, insyaAllah. Jadi tiap bulan di sini, kalau slow sikit, kita bagi tempat lain sekali lagi. Alhamdulillah. Hasil perbincangan saya dengan yang berbahagia Tuan Imam kita, Pandak kita. Kita setuju menggunakan kitab muhimmah Fi Ilmi Al-Hadis. Satu kitab yang menekankan tentang soal rumah tangga, hidup suami isteri dan juga anak-anak di dalam rumah tangga itu kitab dia macam ni saya beli RM1.7 kupang tapi kata kawan kita beli belilah ni RM2.4 kupang saya ingat kalau RM3.00 sekalipun semua orang boleh beli kalau RM3.00 sekalipun semua orang boleh beli dan kita minta sangat-sangat, kalau boleh semua pakar beli supaya apa yang kita sebut kita boleh balik tengok balik kita boleh balik buat rojokan balik dan kita boleh ada satu naskah di rumah kita. Demula baca had dia tulis di kulit depan mula dulu. Kata dia inilah kita yang dinamakan dia muhimmah pada ilmu hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. Muhimmah maksudnya important. Important penting yang penting-penting. Muhimmah fi ilmil hadis maksudnya yang penting-penting daripada ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada membicarakan kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suaminya. Okay. Kitab ni dia nak cerita sebagai isteri apa dia perlu buat pada suaminya Tajuk ni penting sekali sebenarnya. Tajuk ni terlalu penting sebenarnya dalam keadaan masyarakat akhir zaman ini. Hari ini kadar perceraian di antara suami isteri berada pada tahap yang amat membimbangkan. Cuba pergi buat kajian di mana-mana pejabat kaji. Sama ada pejabat kaji di kampung ataupun pejabat kaji di bandar. Sama saja. Kes perceraian adalah kes yang cukup serius hari ini. Kerana tak ada orang gaji bercerai laki ini. Sikit, cukup sikit. Perkara cukup kecil bercerai suami isteri. Anak selerak-terak dua-tiga orang. So perlu sekali penekanan tentang soal tanggungjawab suami-isteri ini untuk menjamin kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia inilah kitab yang dinamakan Muhimah yang penting-penting pada ilmu hadis Nabi s.a.w. Pada membicarakan kelebihan dan kepulian atas perbuatan isteri bagi suaminya dan bicarakan segala kecelaan pada meninggalkannya dan terhakanya karangan Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Fatani Ghafarallahu lahu walil muslimina amin itu cara kita dulu kita ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Fatani ini ulama besar yang hidupnya dikorbankan untuk ilmu Yang hidupnya dikorbankan untuk dakwah, Yang akhirnya mati dia Mati dalam keadaan dia berilmu Dan beramal dengan ilmu dia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita mendapat barakah Daripada tulisan kitabnya InsyaAllah Kita mula tengok muka surat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Khata min nabiyina wal mursali Wa ala alihi wa ashab wa sahbihi ajma'in Amma ba' Adapun kemudian daripada itu ha. Amma ba' Maksud dia Adapun kemudian daripada itu Ramai orang duk dengar Tapi dia pun tak tahu apa makna dia ha? Dia dengar khatib naik-naik atas membar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 wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatu Allahi wa salamuh ala sayyidil anbiya'i wa al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba' dia tu tengah tu aku benda dia kita disebut amma ba' malan itau amma ba' maksudnya ada pun kemerdian daripada itu maksud dia kolon lah kalau dalam batang putih kolon titik dua berkini lepas ini dia nak ba'ah Hmm. Adapun kemudian daripada itu maka inilah suatu muhimmah yang ditakut ada setiap-tiap perempuan yang bersuami yaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Dia kata, "Pak ni kita nak cerita perkara-perkara yang kalau orang perempuan buat dikira perempuan tu derhaka suami." Sebelum kita baca kita nak abang Kitab ni ni patuk mau gendong orang perempuan kita bawa mai, dengar dia apa dengar benda ni di samping kita mau dengar jangan main antak kita keluar tidur balah-balah apa-apa kita tak mau kita pun mau dengar orang perempuan dia lebih-lebih lagi mau dengar pasal benda ni menyentuh tentang orang perempuan secara khusus dan dia juga menyentuh suami yang bertanggungjawab ke atas rumah tangga dia dua-dua orang kena dengar hmm. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan. Orang perempuan kena mengaji bab ni. Dia kata supaya amalan yang dia buat dikira kebajikan di sisi Allah. Dengan sebab dia tak tahu benda ni, kadang-kadang dia buat apa-apa kerja jadi penat saja kerana Allah tidak reba dia. Dia beritahu. Dan lagi beroleh akan dia pada hari akhirat. Lebih daripada itu, kita ni, nama kata manusia ni, tak taklah yang kita harap melainkan kerezaan Allah di hari akhirat. Tak ada guna kita hidup senang, tak ada guna kita rumah besar, tak ada guna anak kita ramai, tak ada guna anak-anak kita berjaya dalam pelajaran dunia, tak ada guna semua benda ni. Kalau sekiranya akhirat itu merana kita. Wal-akhiratu khairun wa'abha' dan hari akhirat itu lebih baik dan lebih kekal hidup kita atas dunia ni beda nak tumbuh mati saja, hidup kita di hari akhirat esok, hidup yang tak ada mati baginya fikir ambil adakah kita lebih memberatkan hidup yang sementara ini, dan kita membiarkan kita hidup susah di hari akhirat yang kekal abadi, ataupun atas dunia ni kita ambil patut padan saja, akhirat esok yang kita nak jaga sangat-sangat Tujuan kita mengaji. Tujuan kita illa betiha awajhi Rabbihil A'la, walla saufa yarba. Tidak ada lain melainkan untuk mencari kerbaan Allah Tuhan yang maha tinggi, walla saufa yarba dan mudah-mudahan dia rembok pada kita. Kerana beberapa seksa dan azab Allah Taala atas segala perempuan yang derhaka akan suaminya di dalam dunia ini. Pada esok harinya, maka sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Perempuan, perempuan yang atas dunia buat lebih kurang dekat lelaki dia, derhaka kepada suami dia, di hari akhirat esok menyesal besar dia. Maka tiadalah berguna oleh sesalnya dan dukacitanya pada waktu itu. Esok menyesal tak ada guna apa dah. Yang ini tak abang bawah, tahu, tapi buat balik lupa aja. Ni cerita kata atas dunia ni ad mazraatul akhirah. Dunia ini tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Ni cerita lama, cerita semua orang tahu tetapi duk galit dalam-dalam duk tahu tu dia duk buat Malam ni kita nak bagi sedekah. Jangan duk galit dah. Dunia ni tempat kita kena gelut-gelut untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah redha dekat kita ajah dunia, insya-Allah Allah, Allah redha kita di hari akhirat itu. So, buatlah apa juga perkara Buatlah apa juga benda Yang boleh mendatangkan kerebaan Allah pada kita Yang boleh mengelakkan daripada menyesai kita Di hari akhirat itu. A'lam Artinya ketahuilah olehmu mu Bahawa sesungguhnya terhaka perempuan akan suaminya itu Memberi fatwa oleh beberapa ulama Iaitu setengah daripada dosa yang amat besar jadi derhaka lah dia sebab menegahkan akan suaminya daripada mengambil kesukaan sama ada diwati ataupun lainnya. Cerita ha. isteri derhaka suami ini cerita besar. Cerita. Ini cerita yang boleh mengakibatkan dosa besar. Di antara benda yang boleh dikategorikan, yang boleh ditakrifkan, yang boleh diletakkan di bawah kesalahan besar Ialah apabila isteri tak mau bagi lelaki sonok-sonok dengan dia Lelaki main duduk tepi ya? hmm, dia, kata mengada, tu Lelaki nak sonok dengan dia Sekali-sekala ni nak sonoklah dengan dia Tengok anak-anak tidur belakang-kadang, kita nak melawak duduk tepi Dia sigung kita debuk dia bagi Pahanggaceh, dah. Ya Allah, maknanya dia menegah suami daripada mengambil keseronokan dengan dia sama ada wasi, maksudnya bercampok dengan dia hmm. ataupun sebagainya, ataupun lain-lain juga. Nak melawak nak suap nasi mulut dia agak-agak. Dah, kita buatlah buat, bolehlah kita saja kata. Tanjat, nah. tanjat, tanjat nak merak, nak suap mulut dia, suruh dia suap mulut kita kadang-kadang sekali sekala nak buat nak bagi nak bagi ceria rumah tangga tu nak buat dia ping tepi kata tak ketawa Nabi tahu lah itu di kedar hakam isteri derhakah suami seperti menegah dia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badannya tak leh tepuk sikit suami nak gaboi kaboi atas ya, belakang dia dia kata mm salah salah kata leceh. Suami nak gabui-gabui, dia kata, lelaki itu saja nak mengadangkan dia. Dia kata, awak pelik dengan amalan ini, dia bagi terkelemah. Tak boleh tepuk. Itu derhaka namanya. Demikian lagi, derhaka ia. Sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin suaminya. Sama ada suami itu hadir ataupun raiz. Tak kira Suami ada di rumah, dia keluar hidup menyembang rumah orang lain Tanpa pengetahuan suami, tanpa izin suami Itu derhaka nama dia Ataupun suami pergi kursus mana-mana Dia kira hidup menyembang setiap hari, hari Itu juga derhaka nama dia Orang berpandang dihidup celaruh kalau betul Tak celaruh, yang hukum agama Yang hukum agama Tak leceh Tak leceh, memang hukum agama macam tu Agama buat hukum macam tu nak bagi jadi elok nak bagi jadi elok pi duk keluar sembang tu leceh punya cerita tu. Tak lagi bukan dia nak sembang benda elok-elok, bukan dia nak sembang pasal cara ambil ayat semayam. Bukan dia nak sembang pasal apa nama ni dah. Dia tak sembang, dia sembang pasal lain. Apa je keluar dia keluk, sembang dekat betul punca tu membawa kepada dosa lah, maka agama tak tasbahi. Benda tu berlaku kecuali dengan izin suami. Suami kata Dah tapi sah aja. Sah lagi yang kena balik. Maknanya di bawah pengawasan suami. Tak apa. Kalau suami dia nampak tu gelak teres-teres lebih pada laki dan gelak dia keluar macam memadu-ladu. Saya datang tunggu dia marah. Jadi maknanya kena bergerak di bawah pengawasan suami. Untuk menjamin keharmonian rumah tangga. Islam dekat peraturannya macam tu. Atau keluar ia kepada majlis zikir atau kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain. Tak boleh. Isteri keluar daripada rumah tak minta izin suami nak belajar berganji berganji bukan fardu'ain maka dia keluar itu hukumnya haram walaupun ustaz yang mengajak berganji itu haram maka tiada derhaka ia keluar kerana belajar hukum hid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu'ain ha, kalau dia keluar kerana nak belajar fardu'ain itu tidak berdosa dia dan tidak derhaka dia walaupun suami tak bagi dia boleh keluar tetapi wajiblah atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu'ain itu dan haramlah atas suaminya menegah isterinya. Suami pula haram kalau sekarang dia tak, eh, tak bagi isteri dia mengajib fardu'ain. Bini kata dia nak tim lejit, petang ni ada orang mengajak. Mengajak bak semayang. Semayang itu fardu'ain. Lelaki dia kata tak saduk ni eh dia kata tak boleh lah saya pun semayang pun tak apa nak ketahuan tanya abang-abang pun dua kali limang dengan saya ya. ah, Allah dengar-dengar lagu tu tak bagi langsung tindakan suami tak bagi isteri si mengaji fardu'ain hukum haram ke suami tu Kata dia daripada keluar kerana hendak menuntut fardu'ain jikalau tiada ia alim. Tetapi wajib atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu'ain itu dan haram macam suaminya menegah isterinya. Daripada keluar kerana ia hendak menuntut fardu'ain jikalau tiada ia alim. Adapun jika kalau ada ia alim nescaya wajiblah atasnya mengajar akan isterinya itu maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya lagi derhakalah ia dan jadi derhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya. Kalau suami orang alim di rumah pun dia boleh boleh tanyalah kemudian dia dah boleh bagi tahu benda fardhu ain semua laki dia boleh bagi tahu dan laki dia tak bagi dia keluar. ketika itu dia wajib patuh pada suami dia. Kalau dia keluar juga berdosa dia tapi kalau suami dia tu haji tapi haji namo tu aja dia kena tolong dia. Ya? saya suhri maha'i wali selamat sabak dia hmm. tu satu ustaz sabak dia hmm. tu oh bersedaf dia cakap ha? dia kata haji tapi haji tak lebih daripada haji namo tu aja ha, kita tak tahu ni jenis haji namo tu ni kalau sekiranya dia tegah isteri tak bagi pergi mengaji fardu'ain sedangkan dia pun haji namo tu aja tak boleh nak ajak isteri dia Suami itu haram isteri pergi mengaji. Tapi kalau sekiranya suami boleh beri pendidikan fardu'ain pada isteri... ...dan dia tak bagi isteri dia keluar... ...dia kata ke isteri dia, yang tak faham-faham tanya aku. Isteri dia tak peduli. Nak pergi belajar juga. Ketika itu haram isteri dia keluar. Kelih. Benda tu kelih. Kata dia, dan derhaka pula sebab menyelak ia. Jangan baca menyelak. Menyelak. Kita lama ini tidak terbuat dia jadi selaku. Dan pula sebab menyelak ia akan pintu ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Suami nak masuk bila kunci pintu belak. Pas lepak balik mengaji lambat. Kunci pintu tak buka. Yang lagi ni dok balut pintu gedung mula ketok belaknya. Assalamualaikum tak buka lagi. Naik tak buka lagi. Ketok gedung-gedung-gedung. Assalamualaikum tak kahki lagi tak buka lagi. Tak lagi Balon tu gedung-gedung Macam pukul kena rakyat Tak buka lagi Tak lagi penerajaan main Baru main buka Balik lambat Dia kata kacau orang ha, ni semua ni cari penyakit Semua ni Ni semua hukumnya haram Apabila suami balik Tidak disambut dengan baik Bahkan diselak pula pintu Tak bagi suami masuk Maka semua tu derhaka namanya nah. Main di pengalaman semua, Lepas senyum satu macam ya daripada kata aku kenal saya kata aku kenal orang cantik Elsa sebut malam ni lagi dia tanya kawan rakam ni ni yang telur rakam ke aku saya juga boleh balik patang di rumah beras bagi dia daripada untuk abang lama kamu nak heran bagi cengang ustaz kata kita kata malam ni hak betul sungguh pun hak betul sungguh pun kadang-kadang kita ni kadang-kadang kita ni orang nampak kita kat luar tu hebat Sebenarnya tak ada apa, apa takut kat sini. Dah, sungguh-sungguh pun. Itu sebab timbulnya hadis Nabi SAW yang Nabi kata ada apabila berlaku lima belas perkara ini halal bala Allah turun kepada umat itu. Di antaranya apabila suami, wa rajulu apabila suami taat pada isteri, bala Allah akan turun. Tengok main ke masjid ni, nampak kemas lah. Tak sangka lah di rumah tu. Ya, ya, cik. Ya, main, cik. Ya, main. Tak sangka. Tak sangka. Hmm, malam ni kita nak harap, tu nak jadi penakut dulu, betul. Tak boleh. Haram. Haram sorong suami, pergi takut dekat bini dia. Suami boleh dengar nasihat bini. Tapi suami tidak boleh takut pada bini. Tak boleh. Suami mesti jadi ketua di dalam rumah tangga. Tapi ketua yang berasaskan ilmu yang sahih. Bukan ketua yang, apa, -apa ketua saja. Tak ada apa. Ketua bini dia kata ketua apa. Lagu ni dia kata hangkus subuh tak nanti mayam. Ha, itu tersebut. Jadi yang kita main mengaji ni nak pekemas kita tu. Bila kita tu kemah sungguh, kita taat pada Allah sungguh, kita reti sungguh, kita paham sungguh. Bila kita atur anak bini kita, insya Allah, mereka taat kita. Insya Allah, mereka taat kita. Mereka segar bagi kita. Jadi hak mengaji ni mai kerana kita nak perkemas diri kita. Mudah-mudahan dengan kita perkemas diri kita dari segi ilmu, dari segi amal, dari segi kesungguhan dengan Islam kita perkemas sungguh-sungguh. Kita tak bayar duk cerokak darat-deras di rumah. Anak bini dengan sendirinya hormat dekat kita. Dengan sendirinya Allah campakkan rasa hormat dalam diri mereka insya-Allah. Nah. Baik kata dia dan berhak pula sebab mintanya akan palaknya dan derhaka pula sebab masam mukanya kemudian daripada bersihnya derhaka tu semua tu keadaan atas suami dengan isteri apabila isteri masam muka derhaka isteri tu apabila isteri minta talak derhaka isteri tu celaru ni celaru lah ni cukup celaru ibu bapa hari ni tolong sangat-sangat tolong sangat-sangat jaga supaya rumah tangga anak anak menantu mereka jadi elok tolong sangat-sangat dan dia datang tak baru ni jumpa satu budak-budak mai jumpa mai-mai duk teriak kat kita apa-apa tu gini ni pasal apa bini lari pada rumah. Bini lari pada rumah. Apa menikah Bala lama dah, kata atau baru menikah 7 bulan. Baru 7 bulan menikah bini lari pada rumah. Pasal apa yang dia lari? Saya pun tak tahu pasal apa. Pasal apa satu dia nak lari aja. Yang bagusnya lari mak pak dia mai ambil pula ini yang kita tak mau ni yang ni kita tak mau kita orang tua, tua patutnya kita tu jadi orang tengah meredakan keadaan ni dah tolong perangat lagi pula Main tonggak pungkak pahitah tolong hantuk barang buat semua cunggak balik rumah kita hang siapa ni anak hang sungguh pungkak pungkak ni anak hang tetapi pungkak ni isteri orang dah Anak perempuan kita ni selama dia duduk bawah jagaan kita Selama dia belum berumah tangga Kitalah wali yang boleh berkuasa ke atas diri dia Tapi bila dia berumah tangga Suami dia duduk nombor satu dalam hidup dia Jangan kita duduk kosak rumah tangga dia Jangan Kecualilah apabila sudah sabit, terang, ada bukti yang kukuh, yang sah bahawa suami dia duk buat naya kat dia, duk dera dia, ada kesan-kesan penderaan pada dia, kes ni bawa ke pejabat kadi, kita guna saluran yang ditetapkan oleh syarak, selesaikan dengan cara yang direbaki Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan dia dah buat kajian di pejabat-pejabat kadi di ini, ini di antara punca, di antara punca ibu bapa masuk kampung. Ibu bapak mengeruhkan lagi keadaan rumah tangga anak-anak dia. Budak-budak muda, dia menikah surat kena. Bila dia jadi kelang kita lah kena matangkan dia. Kita kena beri pendidikan pada dia. Kena beri adab pada dia. Supaya dia seti. Bukan kita sulung tipa untuh lagi, ah mana yang duk sengit Kata dia, dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya itu. Tersebut di dalam kitab fiqh maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun satu lahzah ni satu second satu saat sikit aja, masa muka dekat lelaki dia sikit saja satu lahzah aja, satu second aja nampak tak suka dekat lelaki dia derharka dia kenal mana selalu logo tu? selalu ha, ha? Islam mau logo tu? Islam logo tu Boleh buat tak boleh buat tu Kita bisa pakai Islam logo tu Isteri kena mana Ajar selalu Dengan suami dia Tunjuk tak sonok sikit Terhaskar dia Ya lah Main mengajik dia hmm dekat nista ia tiada wajib atas suaminya apabila isteri itu nampak muka masam sikit saja, nista tiada wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu dan tiada pula wajib memberi pakaian pada waktu itu ya. apabila buat muka masam ajak lelaki dia alamat tengah hari ini, hang ikut di si bangga lah. anak nah, lubih magia ya, dan mari dak apakah aku tak ada kewajipan dah bagi makan tengah hari ini. albatik janji dia pergi mana yang balik kena beli bagi makanan dari segi fakahnya macam tu, kita tak buatlah. Tapi dari segi hukumnya macam tu. Dan dia pula wajib gilirannya. Tetapi hukum perempuannya demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya sehingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan takat pula. Dan jika lo sampai beberapa tahun sekalipun, kalau suami itu Ha, kalau isteri itu muka mas'am saja sampai dua-tiga tahun, dua-tiga tahunlah dia tak wajib nafkah ke atas dini dia. Ha. Dan sebaik-baiknya dia tinggal isteri dia di tempat tidur. Dia boleh tak ceraikan isteri dia ha. dan dia boleh ajak, dia boleh beri takdir kepada isteri dia dengan cara yang macam tu walaupun beberapa tahun sekalipun. dia kena Tapi kalau jenis bini dia beranak main muka tak berhati senyum, tak payah buatlah. Ha. Macam Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi bila sampai di Dibawa melawat syurga Sampai di neraka Diangkat hijab dan sebagainya Dinampakkan neraka Nabi nampak malaikat Zadah Malaikat penjaga neraka ni Nabi tengok ni Nabi tahu dia ni plan ni Nabi tanya kepada Jibril Dia kata siapa? Orang ini wahai Jibril Dia kata betak senyum semua ni Orang lain sepanjang jalan tadi aku jumpa, semua senyum, semua bagi salam dekat aku, semua ucap Barakallah, semua-semua macam tu. Dia ni seorang yang sampai tak senyum langsung ni. Yibra'il kata, aku sudah ambil di hati, dia ni memang dilahirkan macam tu. Dia ni apa orang kata, bond, bond macam tu. Memang beranak main, kalau orangnya lah. Dia beranak main lagu tu. Jibril ni apa nama Zabaniyah ni Allah jadi dia tu jadi macam tu. Dia ya? kalau malaikat jaga narkah ada senyum susah Macam kita kata polis terapi lah. Polis terapi duduk senyum banyak macam tak boleh lah. Dia kena serius tu lah. Marah pun dah lah tapi buat tak tahu tu lah. Salah dah lah aku sama. Buat dah, buat kering tu. Lah. Kalau dia senyum susah lah. Nak salaman susah. Malaikat zabaniyah pun tak boleh senyum. Senyum susah lah. Nurhan nak masuk neraka ni semua nak kena azab. Jadi kena padan dengan azab yang nak diberikan kepada penghuni neraka. Maka Allah jadikan zabaniyah tu muka dia saja. Apabila penghuni neraka tengok sudah menjadi azab bagi mereka. Muka dia tu dah azab lah. Tengok tu jadi tak tonok lah. Tu azab penghuni neraka kena. dan telah melangat akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat yang berbuat bakti yang tiada derhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun dan bahawa menyeksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekeratan di dalam negeri yang hina iaitu di dalam neraka tu malaikat yang jaga neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan dia macam tu dan telah berkata Aisyah radhiyallahu Anha hai segala perempuan jika kamu mengetahui semuanya dengan hak maksudnya dengan benar kalau hampa tahu sungguh-sungguh segala suami kamu atas kamu sekalianlah saya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan hadapan mukanya Sayyidatina Aisyah kata dalam satu hadis dia kata kalau hampa tahu sungguh-sungguh lah tanggungjawab isteri terhadap suami kalau hampa tahu sungguh-sungguh debu di kaki suami hampa tu hampa sanggup ambil sapu di muka hampa Semata-mata kerana nak cari reba suami. Aisyah kata kalau hampa tahu, hampa akan buat macam tu. Dan telah mengeluarkan oleh hakim Bahawa sesungguhnya seorang perempuan berkata Ia bagi Nabi SAW Bahawa sesungguhnya anak mamaku Si Anu namanya ibunya Meminang ia akan dia akan daku Maka khabarkan olehmu akan daku Apa-apa hak suaminya atas istrinya Maka jika ada suatu yang kuasa Aku mengejarkan dia Saya hendaklah aku berkahwin akan dia Dia di dalam hadis ni Bahawa satu orang perempuan dia nak menikah. Lalu dia ditanya dulu apakah tanggungjawab dia sebagai isteri terhadap suami dia. Dia tanya dulu minta penjelasan. Maka bersabda Nabi SAW setengah daripadanya itu. Jika mengalir dua lubang hidungnya akan darah atau nanah. Maka menjilat ia perempuan itu akan dia dengan lidahnya. Sesungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan hak suaminya. Nabi pergi jawab kata. Nabi ha, kalau lah kata hang ada laki, hidung lagi hang berdarah, menanah. Hang bukan ambil kentola lak nanah dengan, dengan darah tu, hang pijilah dengan lidah hang nanah dengan darah tu. Belum lagi, kamu sebagai isteri menyempurnakan hak tanggungjawab isteri terhadap suami. Nabi jawab lebih tukar dia. Jikalau patut bagi seorang manusia bahawa sujud ia bagi seorang manusia. Mestilah aku suruh akan perempuan bahawa sujud ia bagi suaminya. Apabila masuk ia atas istrinya. Bagi orang yang melebihkan akan dia oleh Allah SWT atas istrinya. Nabi kata pula lagi, kalaulah Islam membenarkan manusia sujud pada manusia, aku suruh isteri sujud pada suami maka berkata oleh perempuan yang bertanya itu demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya jadi nabi maka tiadalah aku bersuami selama selama kekal di dalam dunia ini dia dengar dengar begitu dia kata kalau aku begitu putak orang nikahlah dia tak minta mahulah biarlah aku jadi andar tu gapak kacah tak aku lah aku tah bila kalau begitu aku tak akan nikah nah cerita seorang sahabiah seorang perempuan sahabat pergi jumpa nabi dia kata ya Rasulullah dia kata Ni masalah lah ni ada orang masuk minang Jadi sebelum terima tak terima pinangan ni aku nak tahu dulu Setelah aku jadi isteri So apa tanggungjawab aku terhadap suami aku Nak tanya orang dulu Bila tanya orang tu Nabi sudah gempak dia Gempak apa tu hati sungguh tu Tapi cara Nabi hebat tu dia takut dah Nabi kata kalau sekiranya suami yang berdarah hidung Menangah telur aku hidung Yang tak lak Yang jilat berdata dengan lidah yang pun hang dikira tak menyempurnakan hak isteri lagi hang kena buat lebih pada tu padahal sungguh tu tapi cara nabi habaq tu dia takutlah nabi kata kalau sekiranya suami hang bedah hidung menanah teluk por hidung hang tak lak, hang jilat benda tu dengan lidah hang pun hang dikira tak menyempurnakan hak isteri lagi hang kena buat lebih pada tu kalau sekiranya Islam membenarkan manusia, sujud manusia, isteri wajib sujud pada suami. Bila Nabi kata lagu tu, saya kata nampak kaya aku tak nikah dah lah. Lama aku hidup ni aku tak om nikah. Susah lah kaya dah. Itu daripada hadis Nabi SAW. Dan sesungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah SAW bahawa sesungguhnya ia tak kala datang ke Madinah, keluar ia kepada satu jenazah. Maka melihat ia akan beberapa perempuan mengiring akan jenazah Maka sabda ia bagi sekalian mereka itu Adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung Maka sembah kami sekaliannya tiada Maka bersabda ia adakah kamu sembahyang serta orang yang sembahyang akan dia Maka sembah kami sekaliannya tiada Maka sabda Rasulullah SAW bagi sekaliannya Balik oleh kamu sekaliannya tiada ada diziarah dan tiada ada pahala maka sekalian mereka itu perempuan disuruh mereka itu dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu dan saya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadah bagi segala laki-laki. seperti barang yang lain diciptakan dalam sebuah khabar bahawa sungguhnya seorang perempuan datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia baginya apa bicara engkau maka sembah ia ia Rasulullah bahawa sesungguhnya kami ...hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau... ...maka sabda ia kanak apa... ...maka sembah perempuan itu adalah sekalian mereka itu... ...bahawa berkata semuanya... ...bahawa sesungguhnya Allah menjadikan ia akan kita sekalian. Dan pula menjadikan ia akan kita sekalian ini... ...di bawah... ...di bawah tangan... ...yakni di bawah perintah segala lelaki-lelaki. Kita punya panjang hadis tu. Dia nak abah dikira dia. Dia nak abah kata satu hari... ...Nabi SAW apabila keluar jumpa orang untuk bawa jenazah Nabi simpan bersama dengan jenazah tu ada orang perempuan duk iring sekali bila sampai di tempat nak sembayangkan Nabi panggil beberapa perempuan ni Nabi tanya mereka Nabi. Nabi kata ni hampa pergi ziarah mayat hampa irin mayat apa semua hampa semayang mayat ni adakah hampa buat semua benda ni adakah kamu mengiring jenazah ni mereka kata tidak Adakah kamu semayang kepada jenazah ni Dia berkata tidak Sebenarnya kami tak iri Kami tak semayang Kami tengok aja jenazah ni Kalau dulu tu Nabi kata pergi balik Nabi kata orang perempuan ni pergi balik Hampal tak dituntut semua benda ni Tak dituntut orang perempuan Supaya pergi iri mayat sampai ke kubur Tak dituntut orang perempuan Supaya semayang mayat di masjid Orang perempuan tak dituntut semua benda ni Sebaliknya orang perempuan dituntut Supaya berkhidmat kepada suami ni rumah dia duk komplain lagi dia kata apa ni islam tu sekat dia tak bagi jadi ketua tak bagi yang tu tak bagi yang ni hak ni pesaka dapat setengah lelaki laki dapat satu dia tu komplain lagi dia duk komplain lagi pada hak betul banyak Tuhan bagi kat Orang lelaki-laki dituntut keluar semayang berjamaah, orang lelaki-laki dituntut supaya berjihad, orang lelaki-laki dituntut supaya keluar berdakwah, orang lelaki-laki banyak tuntutan yang Allah letak ke awak orang lelaki nak dapat pahala kena buat benda-benda ni semua. Orang perempuan nabi kata tak payah semua ni, tak payah hirik jenazah, tak payah semayang jenazah, tak payah keluar berjihad lawan bawa pedang tak payah. Hamba cuma duduk di rumah khidmat pada suami hamba dengan sebaiknya pahala yang hamba dapat sama dengan pahala orang lelaki lelaki yang keluar di merata tempat. Spesel punya hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang perempuan. Ini. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya pula tu diceritakan bahawa Sesungguhnya perempuan datang kepada Nabi SAW bersabda ia baginya. Apa bicara engkau? Maka sembah ia, Ya Rasulullah. Bahawa sesungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Seorang perempuan pergi jumpa Nabi. Bila sampai Nabi kata, amur apa? Nabi kata, amur apa? Jawab perempuan tu Ini saya nak bawa geng perempuan ramai-ramai jumpa. Komit. Maka sembah ia ya Rasulullah bahwa sesungguhnya kami hendak membawa datang Segala perempuan kepada engkau Maka bersabda ia Kerana apa? Maka sembah perempuan itu adalah sekalian mereka itu bahwa berkata semuanya bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia akan kita sekalian Dan pula menjadikan ia akan kita sekalian ini Di bawah tangan Yakni di bawah perintah segala laki-laki Kami nak main jumpa Nak minta penjelasan Kami tak puas hati Pasal apa orang perempuan ini dijadikan di bawah kekuasaan laki-laki Kami ini apa? Kami ni timun. Dapat teriyak. Kami golek pun kami luka. Dapat golek main pun kami luka. Jadi kami ni timun. Ni tak puas hati ni. Nak tanya Nabi ni. Macam mana cerita apa ni yang Tuhan tentukan macam ni dekat kami. Lagi dihisapkan kita sebab hak mereka itu. Orang perempuan ni nak dihisap di hari akhirat esok bergantung kepada sejauh mana dia berkhidmat kepada suami dia. Sampai nak hisap di hari akhirat esok pun Tuhan cek balik dia dengan suami dia macam mana. Di dalam segala rumah dan menjadikan ia akan kita sekalian akan tempat keinginan bagi segala mereka itu. Bahkan kami ni orang perempuan jadi tempat orang lelaki lepas nafsu saja. Ni, woman liberation. Zaman moden ni dia panggil woman liberation. Talk ha, pembebasan wanita. Zaman Nabi dulu timbul dah, timbul dah gerakkan yang macam ni, rasa tak puai hati ni timbul dah, dah pergi jumpa Nabi dah dan dan dah luahkan dah isi hati depa tak puai hati itu dekat Nabi dah. Dan fardhu kan atas kita berkhidmat bagi mereka itu. Kami ni perempuan diwajibkan pula khidmat bagi suami dan menjadikan ia bagi mereka itu perang syarir dan hadir berjamaah dan Allah subhanahu wa ta'ala menentukan ia akan mereka itu dengan khifat tiada kita maka apa kita ganti akan barang yang mengurniai Allah ta'ala akan mereka itu dia kata orang lelaki laki, -laki peluang dapat pahala banyak, orang oh, perempuan kata mereka boleh keluar berjihad mereka keluar semayang berjamaah mereka dituntut supaya berdakwah mereka keluar-keluar semua keluar dapat pahala kami suruh duduk di rumah dia tak puas hati, dia tanya Nabi Maka hairanlah Rasulullah SAW daripada sebaik-baik ibaratnya Dan berkata ia tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan Allah Ta'ala daripada engkau Kemudian bersabda ia Menyampaikan ulimu daripada belakang engkau daripada segala perempuan yang Islam Bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semuanya nabi kata hang pi pibali ka orang perempuan hak kata anak mai tadi tak gaduh mai eh. balik pi abang ka depa kata orang perempuan memandai hidup di rumah berhemat kepada suami pahala dia sama dengan pahala lelaki-lelaki keluarga sembahyang berjemaah ber jihad dan sebagainya balik abang ka orang perempuan macam tu tak payah jumpa aku riak Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu, barang yang diceritakan bahawa sesungguhnya seorang badui datang dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka berkata ia bahawa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah Taala dan aku percaya dengan dikau dan tiada aku benarkan akan dikau melengkan dengan mukjizat yang diperlihatkan akan daku maka bersabda baginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau kehendaki. Seorang Arab berdiri pergi jumpa Nabi Dia kata wahai Muhammad Dia kata aku bukan tak percaya keham Aku boleh percaya Apa yang kamu bawa Dengan syarat ada benda ajaib Ada mukjizat yang ditunjukkan pada aku Ni zaman tu Zaman tu dia pergi jumpa Nabi Dia cabar suruh tunjuk depan-depan Muhammad kamu dakwa Kata kamu Rasulullah Cuba tunjuk satu bukti bahawa kamu ini sebenarnya Rasulullah. Coba tunjuk satu bukti. Minta bukti. Maka Nabi Muhammad SAW pun apabila ditanya macam tu, dia pun beralih tengok kiri kanan dia. Kata dia, apa yang engkau kehendaki? Yang nak apa? Maka berkata ia, engkau suruh akan pohon horma yang sudah kering ini. Maka datang ia akan dikau. Dan adalah antara hadapan keduanya itu satu pohon korma yang kering lagi sudah lama. Maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi badui itu. Pergilah olehmu dan kata olehmu baginya bahawa sesungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Bila Nabi kata, aku buat apa. Dia pun tengok pokok korma. Korma mati dah. Pokok korma yang dah mati. Tengok pokok korma tu. Dia kata, okey Muhammad. Itu dia pokok korma tu. Apa panggil mereka? Dia ha? panggil. Ada ke pula kedahlah kidung. Ada ke pula. Tapi yalah tak apa lah. nabi dia cabar dia boleh jadi. Cabar kita ni kutuk. Dia kata tu dia tunggu epokonyok saya dah. Jual acu tumbuh pokok korma ni awak saya tunggu epokonyok tu. Sampai pun pi cari epokonyok, balon teh belakang dia naik ko ribut tak mai ko sudah pi kedah. Zaman nabi tak lah dia tengok pokok korma mati dia kata tu dia, "Muhammad, hang panggil pokok korma tu mai kak, kalau boleh." Ada ke pula minta lagi kutuk. Nabi kata tak apa. Orait. Ampi kepada kurma tu, ampi bisik kat dia. Nabi kata, bisik kat dia habaq kata Muhammad panggil Nabi suruh buat macam Maka pergilah ia dan berkata, "Ia hai pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sesungguhnya dia memanggil akan dikau. Siap pun pi kat pohon kurma bisik, cerita Muhammad panggil kata." maka bergerak-geraklah pohon korma itu daripada pihak yang kanannya dan tercabutlah segala akarnya dan bergerak-gerak pada sebelah kirinya maka tercabutlah pula segala akarnya bergerak balik kanan bungkai akar balik kanan terbungkai akar balik kiri pokok korma itu jadi legutung maka jadilah ia datang seperti demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka takkanlah hampir ia kepadanya memanggil ia serta assalamu alaikum ya nabi Allah tu Jaguh agak kiri kanan eh? jalan cepat-cepat pikat nabi, dikata apalah bercakap apalah assalamu alayka ya nabi Allah. Dia kata lagu tu. Maka jawab nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayka Nabi jawab ke pokok ke ni. Maka berkata oleh badui itu, ashadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Badwi itu tengok-tengok lagu tu dia kata ni bukan dia melawah dia cerita ni dia petruk mengucap maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memadailah akan likau ini artinya mukjizat ini maka berkatalah ia kafah kafah artinya memadailah memadailah kemudian menyuruh oleh nabi yang akan burung-burma itu kembali maka kembali ia kepada tempatnya itu dia dia tengok-tengok lagu tu dia kata cukup mamak cukup jangan betul lebih lah. jangan betul cukup cakap tu ya kafah kafah cukup Ah ha, nabi kita buang tahu ha? nabi pun balik kat pokok kelapa tu sampai balik. Nabi balik, Selesai eh, dah. dah kerja Paga pokok kelapa tu pun balik pi di perdu dia balik mati dia. Ni bukan hikayat Tang Lamri. Ni bukan hikayat Merung Mahawangsa. Ini bukan cerita orang sulung merah muda. Ini cerita mukjizat nabi. Nah. Ha? Orang nak ini bila dia baca lagu ni, dia duk dia duk dia duk catik gelapalah pala. Silalah apa ni? Lagu ni boleh percaya. Dah, benda ni jadi sungguh. Zaman Nabi benda ni jadi sungguh. Lebih daripada tu pun jadi zaman Nabi. Nabi tengok bulan, Nabi buat isyarat dengan tangan, bulan terbelah dua. Kita baru ni dalam-dalam duk kata gerhana, awal sampai petuk tak nampak gerhana apa kelas ilmu. boleh nak ujian. Gerhana semua Tapi tak nampak gerhana tu Pasal awan tu tutup kita nak ketahuan, awan Hampir kita pergi Jom. Tak boleh Kita tak boleh Kita tak tak tu Tapi Nabi SAW Bila dicabar dia Yahudi cabar dia Dia buat isyarat ke bulan Bulan tebal tu Makan lebih pada tu Allah SWT bagi dekat Nabi Sebagai tanda mu'jizah Nabi SAW Maka itu sebab dia dalam sebuah hadis yang membicarakan tentang iman. Satu hari Nabi SAW tanya sahabat dia, Ayul mu'minina a'jabu ilaikum imanah. Nabi kata siapa di kalangan yang banyak-banyak duk beriman ni yang kamu kagum, yang kamu berasa hebat dengan iman dia. Sahabat kata Al-Malaikah Kami kabum dengan Malaikat Malaikat ni dia boleh taat dekat Tuhan Dia tak maksiat dekat Tuhan dikit pun Hebat Malaikat ni Nabi boleh kepala Nabi kata kalau Malaikat beriman Itu perkara biasa Wal-Wahyu yunzilu alaihim Wahyu turun dekat Malaikat Baru sampai kat kita Jibril dapat dulu Wahyu Baru pihak-pihak dekat Nabi Kalau sekiranya Malaikat beriman tu biasa Nabi kata tak ada apa kalau nak putus apa? Sahabat kata kami ya Kami hebat Sebab adalah ramai-ramai masyarakat Arab Haduk ada ni Lepas semua pakat tak mau beriman Kami ni beriman Hebat kami ni Nabi kata orang perhatian saja lah. Nabi kata Wa ana Kerana aku ada di tengah-tengah kamu macam ni lah Kalau tak berapa nak yakin Pergi jumpa Nabi Pergi jumpa Lala tu Jumpa Ya Rasulullah Aku duk berasa tak yakin pula dah ni Hang betul ya eh, Rasulullah Nabi boleh tunjuk bukti tunai-tunai Dengan mukjizat yang Allah bagi dekat dia Kalau dia beriman Biasa Dia tengok depan-depan dia yang kata Nabi Muhammad tu tu dia, dia ada depan dia, dia tengok Nabi, dia tahu akhlak Nabi, dia tahu peribadi Nabi, dia tahu macam mana rupa Nabi, dia tahu hidup Nabi, dia tahu semua. Dia tengok Nabi depan-depan. Kalau dia beriman biasa. Habis siapa yang hebat iman? Nabi kata, Kaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna sohufan yukminuna bimafihan. Nabi kata orang yang hebat iman ialah mereka yang law tak ada lagi esok baru depa ada. Zaman ni tak ada lagi. Esok ni baru mai pokpok ni. Yajiduna sutupan. Depa dapati ada satu kitab di depan depa, Quran. Yukminuna bima fiha. Mereka beriman dengan isi Quran. Kita hari ni tak pernah, pun tengok nabi, tak pernah tengok pun. Lalu baca dalam Quran, dia kata Muhammad ini laqad lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sesungguhnya bagi Muhammad itu contoh yang terbaik Kita tak nampak Yang kata Nabi Muhammad contoh terbaik itu contoh kok mana, tak nampak Contoh dari segi kepimpinan, macam mana kepimpinan Nabi, tak nampak Yang kata contoh dari segi akhlak, akhlak Nabi, macam mana, tak nampak Sebab kita tak pernah tengok Nabi bila orang cerita kata Nabi Muhammad ni hidup sederhana sekali. Orang pergi ke rumah dia sampai bagi salam Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bangki keluar mai. Keluar mai tengok belakang Nabi. Nabi tak pakai baju tengok belakang Nabi berjalan. Bermakna Nabi tidur atas pelepah borna. Sahabat dia tengok benda ni, dia observe benda ni, dia tahu Nabi ni sederhana. Nabi Muhammad, pemimpin agung, umat akhir zaman, menguasai semua yang ada pada masa itu sehinggakan Rom dan Parsi tunduk pada dia. Raja Kisra, Raja Kaisar yang hebat dengan tentera, dengan kekayaan tunduk pada Nabi. Nabi Muhammad tidur atas pelepah hormat sahabat berkesan benar ni bila dia tengok dia pergi rumah Nabi tengok rumah Nabi tak ada apa belakang Nabi berjaluk tidur ada pelepas korma jatuh ayat mata lebat dia tengok yang kata Nabi sederhana tu dia dia tengok kita tak nampak benar tu kita tak nampak jadi kita tak tahu sebenarnya Nabi Muhammad ni macam mana dia ih eh, yang sahabat sayang sangat dekat dia ni pasal apa yang sahabat sanggup mati 80 orang dikeliling lubang Nabi jatuh dalam perang urut. Pasal apa 80 orang ni sanggup mati? Kita tak nampak tu sebab mereka sanggup mati tu tak nampak. Tetapi sahabat sanggup mati pasal dia nampak. Kasih dia pada Nabi mengatasi kasih dia pada diri dia sendiri. Mengatasi kasih dia pada anak isteri dia sendiri. Mengatasi kasih dia pada harta dia sendiri. Sahabat sanggup mati kerana Nabi, kerana Allah, kerana Islam, agama dia. Kalau di akhir zaman ni ada di kalangan kita, boleh dapat yang tu. Sanggup mati kerana Islam. Kalau di akhir zaman ni ada orang yang sayang kepada agama lebih daripada sayang diri dia. Lebih daripada sayang kedudukan dia. Lebih daripada sayang pangkat dia. Bermakna inilah orang yang hebat iman Nabi kata. Ni orang yang hebat iman muslimin dan muslimat anjrahmati Allah sekalian. Bila Arab Badui ni ditunjukkan dengan bukti ni. Pokok kurma yang mati dah tiba-tiba berjalan pula mai dekat Nabi. Kemudian pokok kurma tu bagi salam pula dekat Nabi. Kemudian Nabi suruh balik dia balik duduk balik di perdu dia. Bila tengok benda ni mengucap dia Ada dia cukup, cukup ya Rasulullah. Jangan ada tunjuk lebih pada tu. Aku percaya apa yang kamu kata. Memadailah. Kemudian menyuruh oleh Nabi akan pohon kurma itu kembali. Maka kembali dia kepada tempatnya. Maka berkata oleh badui itu ya Rasulullah. Aku minta akan dikau akan satu mujizat yang tiada pernah minta akan dia oleh yang lain daripada aku. Dia tahu pun. Dia tahu. Dia kata ni ha, aku minta kau oleh tak dah minta. Tanya aku ni jahaya. Ni aku minta, ni minta ke rumah main, ni memang rapar pun tak nak minta. Dia kata aku, ya, pai, huduh, minta, dia kata saja aku nak tengok benda tu boleh jadi, tak boleh jadi, boleh, sungguh. Dia kata. Maka engkau perkenankan akan daku kepadanya. Maka izinkan olehmu akan daku bahawa aku sujud bagi engkau. Sudah sujud di belakang tiap-tiap sembahyang. Maka sabda Nabi SAW tiada harus sujud bagi orang lain. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau harus bagi seorang. Bahawa sujud bagi lain daripada Allah ta'ala. nescaya aku suruh akan sekalian perempuan. Bahawa sujud bagi suaminya mereka itu. Kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu. tu dia. Dia nak abang yang tua saja. Lagi ni Dia nak abang kata perempuan. Dia nak abang kata. Kalau sekiranya dibenarkan manusia sujud pada manusia. Isteri lebih layak sujud pada suami. Dia nak abang yang tua saja. Cerita dulu dulu. Cerita bedui, macam Pak Nabi Apa semua cerita semua pokok kormat Cabut beli kanan cabut beli kiri Itu semua cerita jalan pergi bagi salam kat Nabi Nabi suruh bagi duduk dia ni pun mengucap Apa semua cerita itu semua bedui ni Kata Allah Ya Rasulullah Dia kata aku tak pernah tengok benda ni jadi depan aku lah Aku nak minta satu aja, Aku nak minta Hang bagilah Aku nak sujudkan Hang sekali Kerana kagum dia Kerana dia rasa tak boleh dia mesti kena sujud dekat Nabi ni. Nabi ni hebat ni. Nabi ni betul-betul Nabi ni. Minta nak sujud sekali aja kat Nabi. Nabi kata jangan, jangan, jangan. Islam tak benar manusia sujud pada manusia. Kalau Islam benar, isteri kena sujud pada suami, bukan hang sujud pada aku. Dia nak tunjuk kata besar tu. Tuntutan supaya isteri menghormati dan taat kepada suami. Muslimin dan muslimat akan dirahmati Allah sekalian. Wallahualam. Jadi jadi. lepas ini dia akan masuk satu, satu cerita lain maka mendahulukan Rasulullah akan hak segala suami atas segala perempuan atas tiap-tiap hak dia nak cerita tentang tanggungjawab suami dan isteri insyaAllah Allah wa'ala kitab ni dia tak ada titik yang terlalu kita, kita jadi nak kondi tak mana eh? dia berlalu jikit tak apa mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan pada malam insyaAllah yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya. Kita tutup dengan tasbah kifarah dan surat al-Asr. Subhanakallah. Subhanakallah. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وصلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوا في نعمه ويكافي مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فحمى النبيين لجاه خاتم المرسلين اللهم فاقتحنا في الدين وعلمنا التأويل واحدنا صراطة المستقيم اللهم أرين الحق حقا وارزقنا اتباعه Wa arina al-bacila bacila Wa al-zubna jikinabah Allahumma jahal jama'ana jama'an marhumah Wa tafarquna min ba'dih tafarquan ma'chumah Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa rabbil alam